Vrienden, goeie naand. Ek hoop jylle het baie lekker gisteravond aan jylle sop geëet. Maar ek wil jylle waarborg vanavond gaan die sop nog lekkerder wees. Die kouwe wind het ons getref. Misschien moet ons ons thema ook verander, ne? Kouwit 19 klink amper soos kouwe wind 19. So hierdie kouwe wind het ons nou getref En die winter is hier. Ek het sommige gedank aan verlede jaar toe ons spot in haar er weis vir een van ons lidmate wat nooit een baie aantrek of een lang broek of een langmoo hemp nie. Dat ons om uh, een baie gegeet om so'n bykie die kou te kan trotseer. Nou, dit lyk vir my, ons sal hierdie jaar maar wees ek een moet weggeer vir die ouwens wat so moet kort hempies en kort broeke Rondloop. Maar ja, vrienden, dit is lekker koud. Pingsertijd is altijd een koude tijd. En uh, daarom wil ons vanavond ook net kom bid dat jy iets van die warmte van die evangelie sal beleef. Daar waar jy voor jou skerm is en inskakel by ons eredienst. Ons gaan vanavond begin en ek lees vir ons uit psalm 1. En ons kan maar rustig ons oor toemaak en net focus op dit wat ons gaan hoor. Dit gaan goed met die mens wat in die woord van die Heere sy vreegte vind de dag en nacht oordink. Heere, ons wil vanavond ook ons vreegte in die kom vind. Heere, ons wil vanavond Op jy kom focus. Ons wil vanavond wegkyk van alles wat ons bekommer en bang maak. Ons wil, jyre, ons aandag vestig en draai op dit wat goed en mooi en rein en edel is. Op jy positieve. Jyre, dis ook om ons ook vanavond jy teenwoordigheid kom opsoek het. Om net in jy teenwoordigheid te kan vertoef en na jy stem te luister. Jere, maak ons harte en ons gedagtes en ons oore oop, want ons as die kinders luister graag vanavond na jy. Ons bid het met verwachting, dat jy met ons sal praat. Amen. Ons skriflezing vanavond kom uit Spreke 9, Wijs het, het vir haar een huis gebouw met 7 klippelare. Sy het geslag en wijn recht gesit. Sy het haar tafel gedek en haar bediendes na die stad toe gestuur, om van die hoogste plek af te roep, Kom hierna toe, amal wat nog moet leer. En vir die wat kennis kortkom, het sy gesê, Kom eet by my, kom drink van die wijn wat ek recht gesit het. Neem afscheid van die onkunde dat jylle kan lewe. Kom op die pad van die inzicht. Dan spring ons op paar verse na vers 13 toe. Dwaasheid is soos een vrou wat luidruchtig bly klees. Starig van begrip en sonder kennis van sake, sy sit by haar voordeer, haar stoel staan op die hoogste plek in die stad en sy roep na die wat voorbykom, elkeen bezig om sy gang te gaan. Draai af hier naartoe, amal wat nog onervare is. Sy sê vir die wat kennis kortkom, gesteelde water is soekt, koos wat stillekies geëet word, is lekker. Die wat na haar luister, besef nie dat die dood self daar wacht nie. Dat die wat hulle dier haar laat nooi het, klaar diep in die dode rijk is nie. Gaan deze gerust maar weer die hele hoofstuk vanavond later deur as jy een kansie krijg. Vrienden, ons is bezig met ons reeks COVID-19 vraag van ons kopskuif. Ons het die eerste aand, of eindelijk zonag ochend, gesê dat ons koppe ook bekering nodig het. Ons het gister aand gesê dat daar groei in ons gedagtes en ons denken moet wees. En vanavond is ons thema dat emoties en denken eindelijk mekaar sy vriende is. Die lewe is een kind. Die beste onder ons krij dit nie recht nie. Vooral as jy met weisheid wil leef, dan kom ons achter, dwaasheid is dikwils die wender in ons lewe. Dit sê beide die boeken Spreke en Prediker as ons daar lees. Prediker gaan sê al so ver om te sê, dat die kans om een wijse man te vind, een duisend tegen een is. Nou as ons gedinke die COVID-19 statistiek is slecht vir ons, uh, vir al wat hier in die weeskap en, en um, Kaapstad, ons moederstad is, dan is hierdie nog slechter is dit. Een uit die duisend kans, dat daar een wijse man te vind is. Spreek in 9 wat ons gelees het, vertel vir ons van twee levenspaaie. Die een is die van weisheid en die ander een is die van dwaasheid. Spreke vertel vir ons dis hoe twee vrouwe langs een bezige straat. Die een verkoop mevrou weisheid en haar producte en die ander een verkoop mevrou dwaasheid en haar producte. Dwaasheid Sy handelsware is verskrikkelijk anloklik. Maar aan die einde van die dag bring dit verderf. Weisheid sy producte is gewoon nie so anloklik nie. Maar dit bring leven. Nou, we spreken nie net een boek vol mooie versies of oulike segoed nie. Dis een versameling van weisheid oor baie eeuwe heen, van hoe om recht te lewe voor God, van hoe om recht te lewe tussen ander mense. En spreke is dit baie duidelik, dat daar nie een grade plechtigheid aan hierdie kant van die graf is nie. Bedoel daarmee, ons gradieer nie, ons krij nie ons certificaat aan hierdie kant van die lewe om te sê, jy het jou bestemming bereik nie. Ons hou dag vir dag aan om recht te leef in Godse teenwoordigheid. Ons hou dag vir dag aan om recht te leef tussen in ander mense wat rondom ons is. Ons moet elke dag weer van vooraf beheer neem van ons tong en leer om ons woorde te tel. Elke dag moet ons kies om respect vir ander te hee. Elke dag moet ons kies om versoekings te sy stap, te dink vir ons iets doen, nie slaaf van geld te wees nie, nie lui te wees nie, een oophaan te hee vir mense in nood. Gaan bly maar weer deerspreke. Dis precies wat spreke ons leer Waar en hoe begin een lewe van weisheid? Een lewe van weisheid begin in jou kop. Daarna vat het grond in een lewe voor God en een lewe tussen ander mense. Sikke weisheid beteken eindelijk dat ek en jou aan moet nadink oor die lewe maar dat daar ook een integratie moet wees tussen ons kop en ons hart in die licht van die padwijsers wat God vir ons aanwees. Wijse mense is mense die sy kop en wie sy hart aan God is, wat in harmonie is, wat met mekaar gesynchroniseer is. Ons het gister aan so paar goed gesê oor oor een mense brein. Maar die brein is een ongelooflike vinnig geding. Een neuron kan tot soveel as 200 keer per second vier om een boodskap oor te draag. En wanneer ons nou denk aan die spoed, dan is basisse emoties loshande vinniger as denke. Ek denk ons beleef dit so, nie. dit wat ek voel en ervaar, ervaar ek lang voordat ek daar oor begin nadink. Dit ook so dat as ek in die situasie kom, dat ek daar oombliklik kwaad is, of oombliklik gefrustreerd is, selfs voordat ek daar begin dink Nou verskoon nou maar so'n bykie die techniese detail vanaan, maar ons sintuie neem waar, dier ons um, oore, dier ons mond, dier ons nees, ons hande, ons sintuie neem waar. En dan word die impelse dier die amygdala na die breinstam gestuur, wat blits neurotransmitters vrystel. Nou die amygdala is een klein uh, deelkie van ons brein. En neurotransmitters het ons gesê is die oordrag tussen in die uh, gapenkies wat daar is. En die amygdala stier die neurotransmitters wat vir ons help as daar bedreiging is Of daar is een vierige emosie om vir ons te help om te besluit. Moet ons vech? Moet ons vlug? Of moet ons vries? En hierdie neurotransmitters is dopamine en noradrenaline. En as daar goed vrygesteld word door die amygdala, dan is daar ongelooflike vinnige reaksie in ons lichame. Dit gebeur byvoorbeeld as ek in my motor rui en daar is slaggat in die pad. Daai impuls wat my oe um, na my brein toestier en my amygdala gee daai neurotransmitters opdracht, dan is daai plikaksie om uit te swaai vir die slaggat, daai vinnige reaksie waarvan ons nou praat. Die amygdala is daar om ons te laat oorleef. As daar gevaar is, dan skyde die adrenaline af, wat ons hart, ons bloeddruk, ons aasemaling verhoog, so ons hierdie ding kan hanteer. Het sy dier te vecht, te vlug of te vries. Hierdie amygdala is een ooraktieve oudie hy is ontsaglik bezig en ooraktief. En hy is nie verwerk. Maar ons brein en ons lichaam is nie gemaakt om voordierend hierdie stress te beleef wat die amygdala eindelijk uh, opfloreer. Ons kan nie die hele tyd in ons leven veg of vlug of vriesen. Ons kan nie, as ek nou motorkarterme moet gebruik, en, en so bykie die Engels ook ingooi. Ons kan nie die hele tyd op ons ref counter in die rooi loop, op hoë vlakke van emoties nie. Ons brein en ons lichame is nie gebouw om so te functioneren. Die Heer het ons brein so gemaakt, dat ons frontale lobbe van die brein, die amygdala sy hyperactiviteit kan afzit. Hoe gebeur dit? Deerdadelik a time-out uit te roep. Deerdadelik te stop. Deerdadelik aksiestappe te neem, die ding so biekie te deerdink en iets constructiefs te doen. So hierdie frontale lop wil eindelijk hee, ons moet baie dink Ons moet gefokus dink. Ons moet kreatief dink. Dan wen spreke sy weisheid. En dan spoel dit oor van my brein na my luid. Die raad wat ons dus eindelijk vanavond krij uitspreke, is dat ons negatieve emoties, stokvlauw moet dink en uiteindelik leef. En ons brein het die Heere so gemaakt, so ontwerp, dat ons dit inderdaad kan doen. Psalm 1, waarmee ons net al begin het, sê in die Bijbel van Amal, dit gaan goed met een mens wat lief is vir wat die Heere sê, een mens wat elke dag en nacht dink aan wat die Heere sê. Dit gaan goed met die mens wat nadink wat die Heere sê en wat sy wil is. Hoe moet ek en jy oor emoties dink? Hoe ek en jy oor emoties moet dink, moet ons uit Godse woord gaan haal. Daie woord wat ons dag en nacht moet oordink, Daai woord wat ons moet lees, soos wat ons gister aand gesê het, wat vir ons die aha-ervarings moet geer, as ons iets ontdek tot inzicht kom in Godse woord. Ek moet oordink wat die Heere vir my sê. Dier lekker diep na te dink, kry ons een tweede opinie op ons emoties. En het ons dit net over mekaar gesê, die emotionele route is vinnig, ons beleef dadelijk, blitsvinnig, die emosie. Maar as ons een time-out uitroep, ons kom een rikkie tot stilstand, en ons begin dink oor ons emoties, is dit een stadige route wat ons stap. Maar jy krij kans om te herorganiseer, of te hergroeper. Kom ek gebruik een voorbeeld. Daar is hier en daar van ons wat met COVID-19 se anbreek en die noodmaterials wat afgekondigd is en die duizend en een reels wat neergeleid is, iets wat gefrustreerd geraak. Amvankelijk denk ek was daar uh, heel wat mense wat positief was oor alles, wat gesê, dit is een goeie ding dat ons in isolatie gaan, in lockdown gaan, en toe dit uitgerek word en veranderd, Later so'n bykie uh, oorgaan in ontsinnige reels wat neergelee word. Toe is daar woede by ons. Frustraties. Ons kan nie gaan sigaretten mee koop nie. Ons kan nie een borrel wijn gaan koop nie. Ons mag nie plakies of thee en die koop nie. En die woede het gemaakt dat een paar mense ampe gevoel het, man, ek wil in my kar klim en ek wil tot bij minister Dlamini Zuma rai en vaas sê, dink net logisch oor die goed. En ek weet baie van ons so dat ons die meer verloor het en oorgereageer het. As hierdie negatieve emoties in ons opkom, sê die Heerse woord vir ons, roep het aan uit. Raak rustig, bedenkt het. Wauw het ek kwaad geraak? Hoekom is ek kwaad? Wat gaan ek my help as ek kwaad raak? Sien ek rechtig kans om in my voertuig te klim en na toe ek te rijnvaar te sê, kom ons vir ander reels, kom ons skrywe dit oor. En in die proces dat toegesluik te word, omdat ek dier een padblokkade is en nie permit het nie. As ek begin dink oor hoekom ek kwaad geraak het, en wat sy implikaties dit vir my het, en wat sy negatieve effect dit in my leven gaan heet, as ek uitding gee, vrylik uitding gee aan my emoties, dan ontdek ek maar, daar is gedagtes wat ek nou bedink, wat nie van die Heere af is nie. Ek begin nou lelike goed dink, ek, ek het gedagtes wat nie tot eer van die Heere is nie. En dan kan ek vir myself sê, ek het nou bieke afstand gekry op hierdie emoties wat ek beleef. Um, hierdie emoties is nie tot eer van die Heer nie. Ek gaan so bieke hierdie emoties kak die to size en hulle een kan to skywe. En livers my gedagtes focus op dit wat positief is. Op dit wat vir my opbouw en een kan toeskywe dit wat my afbreek en negatief maak. Vrienden, ons brein hou van herhaling. Ons brein versterk die voetpaakies wat ek en jy trap dier die neerrone wat sekere route in ons brein begon. En wanneer ek en jy vergeet, om juist die sondige negatieve gedagtes en emosies te koester, dan verweer daar die paaikies. Dan groei die paaikies toe onder die plant te groei. En as ons Filippense Veer sy staproute vat, dan vestig ons in ons brein nieuwe routes. Filippense Veer wat in vers 8 vir ons sê, vul jylle gedagtes met alles wat waar en eerbaar, skoon, suiver, lieflik en lofwaardig is. En hoe meer ons die voetpaakjes begin stap, dit herhaaldlik stap, hoe meer is ons brein genuig om positief te wees en die hyperaktieve amygdala te onderdruk en eenkant toe te skryf. Hoe hanteer ons ons emoties? Ek denk ons sal goed doen as ons gereeld een drie of twee terugstaan van ons emoties. Ons kan ons emoties intens en sterk beleef. Maar sonder om daardoor op sleeptou geneemd te word. Ons moet oefen om van buitenkant af na dit te kyk. Nadenkend daarna te kyk. Waarnemend daarna te kyk. Om dit te beleef vir wat het is. En miskien moet ons onthou, ons mag voel soos wat ons voel. Ons mag kwaad voel. Ons mag gefrustreerd voel. Ons mag vernederd voel. Ten sy jou emoties jou leven laat ontspoor, omdat het tegen Godse wil ingaan. As ek aan negatieve emoties soos woede en angst en jaloezie vrylijke teels gee, dan beteken het dat ek dalkmore oormor iemand wil doodmaak of my eie leven wil neem as ek so angstig raak. Ons mag nie syke gedagtes in ons koppe huisvest nie. Ons mag nie syke gedagtes vertroetel nie. Cut them down to size. Paulus sê in 1 Korinties 10, neem die negatieve gedagtes gevangen, en maak dit ondergeskip aan Christus. Verskuif jou gedagtes na waar dit hoort. Iets positiefs. Synchroniseer jou emoties met dit wat die Heere as gezonde en opbouwende gevoelens beskou. Daarom het ons gisteravond gesê, lees die verhaal in die Bijbel. Krij die aha-ervarings as jy tot inzicht komt daar is wonderlijke in die bybel van hoe mense gedink het hoe mense gevoel het en hoe hulle het eindelijk opgetreed en leer by hulle omring jouself met die wijse mense van wie ons in die bybel kan lees daar niemand beter as Jesus om by te leer nie en die bybel leer ons waar oor Jesus intense emoties gehad het hoe hy dit hanteer het. Ek dink sommer aan hoe blij Jesus was as daar iemand thuisgekom het soos die verloore sien. Ek dink sommer aan Jesus wat uitbundig feest gevier het saam met sy disciples en familie en vriende as hulle saam geëet het. Ek dink sommer aan hoe Jesus kwaad geraak het oor die skynheiligheid van die fariseers en die skrifgeleerdes en hulle aangepraat het daar maar met liefde. Ek denk sommer aan die medelije wat Jesus beleef het, as hy mense in nood gesien het, hulle wat honger is, hulle wat een of ander sykte gehad het. Jesus het sy emoties ook intens beleef, Kom ons leer by hom, dat ons emoties in ons gedagtes, gesynkroniseer moet wees. Daar het gevestig moet wees op die mooi en die positief wat ons rondom ons het. Ek wil afsluit vriende. Ek en jy is meer as ons emoties. Ons vermoe om ons emoties te lees en ons emosies terug aan die hand van ons oortuigings, laat ons voordierend afvraag, wat is die rechte gevoelens, en die denke, en die optrede, in elke situasie? Wanneer het jou en my default is, om in elke situasie te vraag, maar wat maak dat God in hierdie situasie verheerlik kan word, dan weet ons kop wat die route is om te loop en wat die route is om te vermaai. Mag dit in jou kop ook so wees, dat daar een stuk weisheid sal wees, om wanneer hy sterk emoties kom, ons taam uit te roep en daar na te dink en ons gedagtes te kan skuiwe na die positieve. En dit wat God verheerlik en die positieve gedagte te kan herhaal en te kan bevestig so dat die voetpaakje uitgetrap kan word en dit aan die einde van die dag ons die default sal word hoe kan ek God verheerlik in hierdie situasie, hoe kan ek met my frustraties maak oor COVID-19 Moet ek tot uitbasting kom of moet ek eerder daar oor gaan bid? Moet ek eerder een taamhout uitroep en sê ek gaan nie langer die nies kyk waar hierdie goeders aan my opgedis word nie. Ek vat liewers my hond en ek stap rondom om my huis en ek raak ontsla van die negatieve gevoelens in my binnenste. Sterte daarmee, Um, mag jou gedagtes, mag jou gevoelens ook vir God verheerlik in hierdie tyd. Amen. Vrienden, ons gaan my geleentheid gee vir stilgebed. En dan uh, gaan ek Amen sê, ons gaan so iets hier net sê rondom bybelverspreiding en dan gaan ons om die Here se seën bid. So kom ons gee paar oomblikke van stil gebed. Amen. Vrienden, ons gaan in die pingsertijd geld insamel vir, vir die bybelgenootskap. Uh, een lidmaat het ons dan gister my gebel en uitgedaag dat ons moet kyk of ons nie vir elke lidmaat in die gemeente kan uitnooi en uitdaag om die 60-65 rand vir die gesubsidieerde bybel te skenk nie. En ons kinders, elk en 20 rand, so dat ons die roe Giedon bybelkie en verspreid die skole nie. So asblief, as daar van jylle is wat die reëren ook aangeraak uh, is rondom dit, dan is jylle welkom om een elektronische oorplaasing te maak, en die meeste van jylle is vertrouwd met ons bankpersonderhede, merk net baie duidelik dat dit vir bybelverspreiding is. Vrienden, ons gaan vanavond uit mekaar uit met die wete dat die reëren wat ook reëren is van ons gedachtes en ons emoties, Dit ook so sal rig, dat sy naam verheerlik sal word. Amen.